Startar vi en ny halvtimme på kanalen 91,4 Tyresoradion på webben tyresoradion.se Där kan ni lyssnare när som helst lyssna på vilket program som helst och på gamla program i fliken Arkiv. Och det här blir en eh, traditionsrik halvtimme för vi ska faktiskt försöka dokumentera folkhumorn igen vid och fasa. Eh, så höj volymen nu eller <skratt> Om ni <skratt> blir chockerade, stäng av. Kolla vad avstängningsknappen är. Välkommen, Nina brogare. Tack. Ända åka. från Ensäde. Du har fått ett nytt jobb. Du får ja. sluta tafsa där med det. Ja, men fortsätt. <skratt> det, är så, det är så trevligt <skratt> att sitta här. Inte dig. Jag skrev på bloggen. En eh, krönika där jag talade om skönheten, det var du, och odjuren, oh, det var Peter eh, Galento <laughs> Dicke och eh, Terje Biffen okay. eh, Eng. Mm. Och hur var det med Kista, ni som, oh, ni, ni har nog otrevd, om, om, om eh, du var i Kista, vad var det? Var? Har ni vitt ornitologer eller vad heter, studerar fåglar? en national, vi pratar om fåg, nationalfåglar. Jaså. Och i den änden av ytterområdet Stockholm så är deras nationalfågel Duva. Duva. Duva. Duva. Jaha, du talar på den lokala dialekten. Och den har, det är tre olika sorter. Först då Duva. Mm. Fattar vad? Ja. Mm. Mockar Duva. Nej, absolut inte. <laughs> Jaha. Ja, nej, det var, det bara... det var du och nej. nej. Det var den seriösa delen av inslaget här. det är den i Södertälje också. Ja, det är landsfågeln i Södertälje. Det inte var... det du, nu ska jag börja och gynna det där företaget Kalle som Nina jobbar på. Inte för att vet vad de gör. Vad gör. Tillverkar parkeringsautomater. Jag tror vi alla har använt den. parkeringsen alltså som mm. åhör. Det som gör att min son har jobb, tack för det. Ja. ja. Mm. Men eh, du får börja Nina. Du är inte bara väldigt täck, du är också jäkla fräck, Så varsågod. <skratt> Kalle och Sara satt på en bänk i parken och filosoferade. Plötsligt säger Kalle, Du Sara, min står. Då svarar Sara med ett flin, min också. Efter en stunds funderande säger Kalle tvekande, Men din kan väl inte stå? Svara, Sara. Jo, på glömt! Hur var det där? Minns ni vad? Uh, Söderkisarna kallade gröna linjen när det var ständigt krongel. och då måste ta bussar och så vidare. De kallade det för Viagra Expressen. Vet ni varför? Mm. Mm. Nej. Den stod ju jämnt <ratt> <ratt> Ja, <Just. ratt> oh, oh, oh. Och där kom ett ny, ny Viagra-ögondroppar också. Vet du varför? Ögondropar? Ja, med Viagra. Nej. Man ser jävligt hård ut. ja mm. man ser väldigt tuff och <laughs> handlig ut. ja Det är en hård blick. Och sen finns det ju Viagra Light som har kommit också. ja vad är det då? Ja, det ser jävligt bra ut i badbyxan men det är också ränder duger till. ja mm. <laughs> Jag tror det här skulle vara en seriös alltid men... men jag hakar väl på. Det tror du inte min. alls. Du Jag kom där för att det inte skulle bli det är fina historier du och, och Ni, ni... blommor och bin och lite så här. Förresten man, det heter inte blommor och bin idag det bin och bin. Alltså och, och henne Jo, det var så här att det var två kompisar. Den ena var gynekolog och den andra var skräddare. En dag så ville skräddaren gå och hälsa på sin kompis och när han kom upp på mottagningen så är han väldigt stressad, hans kompis, för han sa Hör du, jag måste på banken och det stänger om tio minuter, kan du nästa patient? Men gör för fan, dumt, så. Ja, det sa skräddaren, det, det fixar vi. Fick på sig vita rocken. När gynekologen kom tillbaka så mötte han en i trappan, en kvinna, hon skrek, gallskrek och sprang ner för trapporna så jag kom upp då till kompisen skrädaren och så sa han, hörru du, vad gjorde du med den här patienten med i trappan ja, så skrädde han, vad fan ska göra göra du förstår, hon hade en, en våta på den här så och jag vågade inte skära bort den så. Så, så jag tog ett hålpipa och slog ett hål i den andra så nu kan du knäppa så, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> snacka om nivå okay. då, får, då får vi väl göra som vanligt jag får lyfta nivån lite grann <skratt> Och det här är, handlar om lite soffmys. Kärleksparet satt mycket tätt ihopslingade i soffan. Ljuset var dämpat. Och han viskade förföriskt i hennes öra. Vad tänker du på älskling? Hon tittar på honom och ler lika förföriskt och säger. Tillsammans som du, kuttrar hon. Men vad bra för jag vill ha ost och kavira på min macka. Vi leder ju förstörare, ja. Va? Mm. Älskling, kan du ta av dig klackringen? Det är ju runt i mig. Det är inte ringen, det är klockan. Jag som gör Jag, jag trodde jag lyfte hela men okej. <här>, Här sitter tre mogna pojkar och rånar <här> en tjej där historier. Uff. Jag ska där så nånting gulligt. Eller en barnhistoria. Jämfört med henne så är allt gulligt. Det finns ju historier också. Men jag är så gammal så jag börjar gå i barndom. Det var... Den här är, har vi dragit förut. Jag tog den bland mina 2000 historier i datorn. Den är väl årgång 2004 eller något sånt. Och det lilla Johan, fyra år. Han ber sin dagisföröken hjälpa honom att ta på sig stövlarna. Och de är jättebesvärliga att ta på fröken måste verkligen ta i för att få, få stövlarna på. Och när de väl är på plats och hon uh, pustar ut den stackars dagisfröken så säger det Johan. Ja men de sitter ju på fel fot. Och fröken tror inte sina ögon när hon ser att Johan har rätt. Stövlarna sitter faktiskt fel. Och hon drar som en dåre i flera minuter för att ta av dem och börjar sedan om för att få dem på rätt fot. Och till sist får hon dem på plats. Men då säger lille Johan, det är ju inte mina stövlar. Och då andas fröken djupt och lägger locket på känslorna för att inte skada lilla Johan som tittar på henne med fiskblick. Okej, säger hon, vi tar väl av dem då. Och hon kämpar av med igen och får av dem Varför sa du inte det där tidigare frågar hon när hon är klar och då säger Lili Johan Ja men det är inte mina stövlar det är brorsans men mamma vill att jag ska ha dem och fröken börjar storgråta men bestämmer att hon ska hjälpa Johan på med stövlarna för en tredje gång Sen lyfter hon upp Johan sätter på honom jacka, mössa, halsduk och frågar Men vad innevantar Johan Ja men de låg jag in i stövlarna Svarade <går> Då gick fruken upp Ja vad konstigt Det var en stockholmare som tittar på blocket Han var ute efter en stuga Och mycket riktigt han hittade en liten timme stuga uppe i dina gamla hemtrakt till i Klappajacko och... Det är Dicke som har släktingar i Klappajacko Mina släktingar är Nerifrån höga kusten oj, oj, oj, oj. vackra området har en, har de, är... Ursäkta Ås eller har jag mina släktingar bara tillägga så han fick reda på var den här stugan var. Den låg och åkte dit. Och det var mycket riktigt. en jättemysig liten timmiskåk i utkanten av en liten bondgård. Så han gick till ägaren som var bonden och sa att jag är väldigt intresserad i din stuga. San. Hur mycket ska du ha? Och det var ett hyfsat visst. Men jag är, jag är allergisk mot mygg. Finns det mygger? Finns inga mygger? Det... Så han tjatar. Är du säker på det? Ja det finns inga mygg. Och han kjatt igen så säger bonden: Om du får bamma, så Nu kläver den nacken så binder vi fast den till flaggstången. Och sen tar jag cykeln och cykeln är till bynens sväng Och när jag kommer tillbaks, om en enda mygga har bit i dig så ska du få den gratis stugan. Och den här lappgubben han drog iväg med, eller bonden han drog iväg med sin cykel, och tog en av ett par, tre öl för mycket på fiket. Och han kom tillbaks. då ser den Stockholman. Han hänger med huvudet, han är helt borta, väck, helt slut, så han hänger där. Så bonden blev lite förskräckt och tänkte, det här är väl uppetna myggen? Och så, så han sprang bort till, till den här Stockholmsjäveln som man kallar då. Och så sa han, är det myggbiten? Är det, har, har, du gjort, har det blivit hemskt biten? Nej, så han, jag har inte blivit biten, en enda mygga Men den där kalven där borta. Har den ingen mamma? <laughs> Oj, oj, oj, oj. Ja, då ska vi väl lyfta den här med en, en lång radig historia som är väldigt seriös. Ska det bli filosofiskt igen nu? blir det riktigt filosofiskt. Håll vi... i dig nu. Jag går på fiket ja. och ja. tar en kopp kaffe nu Kopp ja. tillbaka om en timme. <laughs> det, här, det här är en fin berättelse faktiskt. Efter 17 års äktenskap ville min fru att jag skulle gå ut med en annan kvinna och äta och sen gå på bio. Hon sa, jag älskar dig men jag vet att den andra kvinnan älskar dig och skulle tycka om att vara med dig en stund. Den andra kvinnan som min fru ville jag skulle träffa, det var min mamma. Och hon har varit ensam i 20 år, men ja, kraven från mitt jobb och mina två barn har gjort att jag ytterst sällan kan träffa henne. Men den här kvällen ringde jag för att bjuda ut henne på, på middag och bio. Men vad har hänt? Mår du inte bra? Svarar hon. Min mamma är en kvinna som misstänker att ett samtal sent på kvällen eller en överraskande inbjudan betyder dåligheter. Jag tänkte att det kunde vara trevligt att umgås med det lite, svarade jag. Bara du och jag? Hon tänkte ett ögonblick och sa sen, det vill jag väldigt gärna. Den fredagen efter jobbet, när jag körde för att hämta henne, var jag lite nervös. När jag kom till, till hennes hus märkte jag att även hon verkar nervös inför våran träff. Hon väntade vid dörren. Hon hade lockat håret och bar den klänningen hon hade burit när hon fyllde år den 19 november. Hon log med hela ansiktet, strålade som en ängel. Och jag sa till mina vänner att jag ska bara gå ut med min son. Och de blev imponerade. Eh, sa hon då, då När hon klev in i bilen. Och de väntade med spänning. De, de, de, väntade med spänning. För att få höra om vårt chef. Vi gick in till en restaurang som inte var förstklassig men väldigt trevlig. Mamma tog min arm som om hon var en lady. När vi satt oss var jag att läsa menyn. Hennes ögon kunde bara läsa stor text. Halvvägs genom ett den lyftiga blicken. Och så mamma sitta där och stirra på mig. Ett drömmande leende låg på hennes läppar. Det var jag som brukar få läsa menyn när du var liten, son. Och då är det dags för dig att slappna av och låta mig återgälda det, svarade jag. Under middagen hade vi ett angenämt konversation, ingen märkvärdigt. Men, men vi fick veta vad som hade hänt i varandras liv sedan vi såg sist. Och det var ju ett tag sedan. Vi pratade så mycket att vi missade filmen. När vi kom hem till henne senare sa hon, jag vill gå ut med dig igen. Men bara om du låter mig betala. Jag gick med på det. Hur var middagen frågade min fru när jag kom hem. Väldigt trevligt, Mycket trevligt. än jag kunde tro svarade jag. Några dagar senare dog min mamma i en svår hjärtinfarkt. Den kom så plötsligt att jag inte hade en chans att göra något för henne. En tid senare fick jag ett brev med en kopia av, en, på, av ett restaurangkvitto från samma ställe där mamma och jag hade varit. En medföljande lapp sa. Jag betalade i förskott. Jag var inte säker på att jag kunde följa med dig. Men i alla fall så betalar jag för två platser. En till dig och en till din fru. Du kan aldrig förstå vad det betyder för mig. Jag älskar dig min son. I det ögonblicket förstod jag det viktiga med att säga jag älskar dig i tid. Och att ge våra kära den tid de förtjänar. Inget i livet är viktigare än familjen. Ge dem den tid de förtjänar. För det här det går inte att skjuta upp till en annan gång. Jag har alltid Market. funderat på varför man slösar med blomsterplatt. Frakt på kistor där någon kär har gått bort. Det är ju ett 17 mycket bättre att ge en ros då och då mm. till människor man tycker om när de är i livet. Mm -hmm. Vet du, min fru säger man ska ge med varm hand. Ja, mm. man ska mm. ge en, en... till en annan varm hand. Inte Det är en spänninggrund när varm eller kall men hur när du själv? Ja. att ge någon Klart, som redan är död en blomma är ju en kall hand men om du skulle ha lite pengar över då så är det bättre att ge bort mm. dem i varm hand än att de ska få dödsbotor. Ja, ja. okej. Okay. Det, det är så lätt att alltså, sä, säga att jag älskar dig det, det kostar ingenting, det betyder så mycket mm. ja. och du är älska dem av oss gubbsötare Nina så nu är det dags för dig och, och det vilken hördes. ska vi lägga oss på nu efter det? Här? Ja, nu, det här, blir de här, nu blir det inte lättare. Det. Lätt. Det <coughs> vi, vi får tala om pastor Dick i fotot. Ja. Det hördes ett rop mm. på hjälp från stranden. Det här var på västkusten. En man som var ute och kissade hunden hörde ropen och fick till sin stora förvåning se fiskar i gubben Persson och hans gumma. Helt nakna och invirade i ett fiskenät. Mannen tar fram sin fickkniv och lossar försiktigt på nätet. Men, säger mannen, varför ligger ni här nakna, invirade i ett fiskenät? Jo, säger gubben. Gumman vill ju så gärna testa nätsex. oj, jag vill på någon. Sådana där e-post jag får två gånger i veckan om datingsider ja. mm. Eller på den där dumma Facebook där står det står reklam för att uh, man kan få träffa någon uh, härlig kvinna, 60 plus. Jag har fel på det ja. Nej, jag sa det. Jag har redan. Hon är 70 plus och jättefin. Mm. Punkt. Nu mm. eh, får kommentera till slamsvård ha fyra, <skratt> <skratt> Kvinnor, ja. I, i, ibland så kommer ju eh, vi gubbar hem kanske inte så välbalanserade och Svenne han eh, vaknade upp hemma med baksmälla XLL. XXXL och han tvingar sig själv att öppna ögonen och det första han ser är en Alvedon och ett glas vatten på nattygsbordet och han eh, Sätter sig upp och ser sina kläder. Allt rent och nystruket. Och hans rummet är i perfekt ordning. Städat och rent. Tar en alvedon och ser en lapp på sängbordet. Och där står det. Älskling, frukost står på spisen. Jag gick tidigt för att handla. Älska dig. Och han Svenne stapplar ut i köket. Mycket förvånad. Och där, mycket riktigt, det finns varm frukost. Och tidningen ligger där åt honom. Och sonen sitter vid bordet efter frukost. Så Sven frågar. Hörrö grabben min. Vad hände egentligen igår kväll? Och pojken svarar. Jo du kom hem klockan tre. Packad och sinnesförvirrad. Du hade sönder mödler. i hallen. Och gav dig själv ett svart öga. Då du gick rakt in i dörren. Och då känner sig Sven ännu mer förvånad. Och frågar förvirrat. Men varför är jag? varför är alltid i ordning och så rent dessutom? Och varför står frukosten färdig och väntar på mig som var så hemsk i natt? Aha, du undrar över det. Jo, morsan och släppa in det i sovrummet och när hon försökte ta av det brallorna så sa du, lämna mig fred, damen. jag är gift. <här> En man, han var bra på röken, kom, gick och gick hem sen kväll. Då får se en kvinna som står vid gatan Tusen spänn, säger hon. Mannen har aldrig testat en prostituerare så han bestämmer sig för att slå till. När tillfället gas, eller ge, sätter det. När sexakten hade pågått några minuter så kommer plötsligt en polis som lyser på, på, på dem ficklampa. Vad håller ni på med, frågade han barskt. Ja, min fru älskar mig varann, svarade mannen. Jag har ursäkt, jag visste inte att det var så. Det låt till, säger polisen. Om sanningen ska fram så visste inte jag det heller för det lyfte i att det var min fru förr. Du lyste hennes ansikte. <laughs> fan, jag. jag har gjort lite riksdags för dig för en jag, jag visste inte om att du var, att du var riksdagsledamot i Norge. Ja. Mm. det har jag fan ingen aning om. Med, Stortingsledamot Till och med det ja, Och då var det så här Jag vet inte om du kommer ihåg det men Det var då du lades in på sjukhuset för en operation Och efter ett par dagar Lobotomi var det, ja, det är lobotomi. Mm. ja jag vill ju inte säga det så fin känslig Efter ett par dagar så kom det ett bud från riksdagen Med en blombukett och så ett kort På vilket det stod Med rösterna 298 mot 51 Hoppas vi att du snart krya på dig du tolkar det som du vill Jag trodde det här skulle vara hemligt Jag ska ta en liten kortis till Varför har du en trumpet? Säger kvinnan till man Du kan väl inte spela? Nej men jag har den som klocka Klocka? Vad snackar de? Ja jag blåser i den när jag vaknar Och sen skriker grannarna Klockan är för fan fem på morgonen <laughs> Det var två gamla gubbar som satt och pratade en dag när den ena frågade Kan du fortfarande? Ja, det kan jag, sa den andra. Kan du två gånger? men. Vilken gång tycker du känns bäst då? Ja, den på hösten. <laughs> det var nog ganska realistiskt och skubba. Taskigt nog. Ja, jag pratade, berättade om den här väldigt snälla och med frunus. samma nu. Alla fruar är ju inte lika toleranta. Eh, det var eh, Svennes fru. Hon eh, ser gubben sitta vid frukostbordet och läsa morgontidningen. Och hon men hon segar fram till honom och klipper till honom i huvudet med en kasserull. Va? Oj. Varför gjorde du så där? Jämrade han sig och gnider nömma delen av skallen. Jo, hon, Jag hittade en lapp i din ficka igår. Med namnet Jennifer på. Men älskling, svarade Svenne. Jag gick på kapplöpningarna. Och Jennifer var hästen jag satsade på. Och frun tror på förklaringen. Och ber honom skamsigt om förlåtelse. Men någon vecka senare sitter han än en gång vid frukostbordet. När han fru ger honom ett våldsamt slag i huvudet med en stekpanna. Och han sjunker ihop, nästan medvetslös. Men varför gjorde du det så där nu då? Frågar han när han kvicknar till. Och då säger hon med elak blick. Din häst ringde just till dig nu. <laughs> en intelligent häst. Ja, så var det han som kom till sin golfklubb. Han möttes av intendenten som förklarade att han var avstängd från spel på banan. Varför då? Jo, om man går och lägger sig med husten till klubbens ordförande i den djupa bunken vid grinen på hål 9 så kan man inte räkna med annat än att bli avstängd. Ja, men det har ju många gjort före mig. Visst, de har i alla fall efter sig. <laughs> det var ju snäll. Ja. Mm. ja, i dina öron ja. Eh, det här var en kommunalarbetare som skulle in på operation, men bedövningen tog inte. Läkarna var helt rådlösa. Men då kom en av sjuksystrarna på ett förslag. Jag vet. då? Säg det. Vad är det? Vad är det? Skynda dig på när vi ska operera. Sätt en spad i handen på honom. För då somnade direkt. <hållandet> Dessa fördomar om kommunalarbetet har varit där förut. <hållandet> det har det varit. Så. Ja. Jag har varit med 30 år. Och du åker. Ja. Pojkvännen kommer hem med en packe kondomer i olika smaker och undrar om hon vill leka Gissa smaker i mörkret-leken En stund senare hörs Mmm Gorgonzola Nej men vänta, jag har inte satt på någon <hör> <än. hör> ens! Nu ska jag ta en ny klassiker Om en slagfärdig kvinna En del är alldeles för slagfärdiga det var vid incheckningsdisken på den stora flygplatsen och då så var det en fullsatt flygavgång och den blev inställd och representanter för flygbolaget höll på att boka om en lång kö med resanden och plötsligt gick en ilsken passagerare förbi alla som köade och kom fram till disken. Och han slängde biljetten på disken och sa Jag ska med det här flyget. Och det ska vara första klass, förstått. Och flygvärdinnan bakom disken log och svarade vänligt. Beklagar min herre. Jag ska gärna hjälpa er. Men jag måste först hjälpa de som står i kön. Om ni bara väntar på er tur är jag säker på att vi ska kunna ordna något till er. Och Men den här gubben han var inte nöjd med svaret så han frågade högt så att alla passagerarna bakom honom kunde höra. Har du någon som helst aning om vem jag är? Utan att sluta le tog damen bakom disken, tagit mikrofonen till högtalaren och sa så alla på flygplatsen hörde. Mina damer och herrar kan jag få be om er uppmärksamhet. Vi har en passagerare vid Gate 14 som inte vet vem man är. Om någon kan hjälpa honom med att hitta hans identitet. Var vänlig kom till Gate 14. Tack ska ni ha. Och medan folket bakom i kön red sig av skratt. Stirrade den arga kunden på den här flygvärdinnan med en genomträngande blick. grimaserade och ropade högt flera gånger. Fuck you, fuck you, fuck you. Utan att blinka så slog den här tjejen tillbaka och sa beklaga min herre men ni, ni måste ställa er i kö för det också <laughs> Palle han arbetar hårt på jobbet ja, men, han hinner med bowling två gånger i veckan spelar golf varje lördag men hans fru tycker att han jobbar för hårt så han, på hans födelsedag tar det ut honom på en lokal stripklubb för att bjuda på något extra överraskande dörrvakten på klubben hälsar Palle och säger tjena Palle hur är det läget Hans fru blev lite överraskad och frågade om han var där förut. – Nej, då svarar Palle, han är med i samma bowlingklubb som jag. När vi satte oss över bordet kommer servitrisen direkt med öl till Palle och säger – Du vill ha en Carlsberg som vanligt? Hans fru började bli besvärad och frågar, Hur visste hon att du ville ha en Carlsberg? – Jag känner lite hon serverar ibland på golfklubben. Jag tar alltid en bire efter första nio hålen, älskling. En strippa kommer fram till Palle, lägger armarna om honom och stryker sin kropp väldigt sexig mot honom och säger "Känna Palle, vill du att jag ska den ska den, köra den vanliga dansen över bordet? Palle's fru blir vansinnig, tar sin handväska och rusar ut för klubben. Palle följer efter och ser att hon kliver in i en taxi. Innan hon hinner slå i en dörrn, smiter hon in bredvid i taxin. Palle försöker förgivet förklara att strippan måste ha blandat ihop honom med någon annan. Men hans fru tror ett ord på vad han säger. Hon skriker som besatt på honom. och hon kallar honom i alla fula ord hon kan. Hon kan. Och det. till. Taxichauffen vänder sig till Palle och säger. Oj, idag har vi fått tag i en jävla skräcködla. Palle kommer att begravas på lördag. <laughs> Med ett stekpanna. Det här var vi i frukostbordet. En hustru steker ägg till frukosten åt sin make. Plötsligt kommer maken inrusande i köket. Försiktigt! Försiktigt säger han Frun tittar på honom Vad är det med dig ja, Sätt i mer margarin Sätt i med margarin. Det, det är alldeles för många gånger, Du får ju bara ta tre fatter väl Och du, vänd på dem ja, Vänd på dem nu Det behövs mer margarinskyndare på nu Men herregud Vad håller du på med gubbe lilla ja, De kommer att fastna och gör, rör försiktigt Försiktigt sa jag Du lyssnar aldrig på mig När du lagar mat, aldrig, vänd dem om Ja, nej, nej, jag tänker inte göra det. Skynda dig, är du tokig? Hon vände sig och sa, men har du misst Karl? Va? Ja, men salta dem, salta dem, skriker mannen. Huston stirrar på honom och säger, vad i all världens, vad är all friden är det för fel på dig? Tror inte du att jag vet hur man steker ägg? Det har jag gjort varje dag i åtta år. Maken svarade då lugnt. Ja, jo det vet jag. Men jag ville bara visa hur det känns när du och jag är ute och kör bil. <laughs> alltså, jag tänkte inte vad jag är mitt <laughs> poäng. <det> som... <laughs> Professorn, han skulle undervisa om sex och samlevnad på flickskolan. När hans fru frågade vad han skulle tala om, då skämdes han lite och sa Jag ska tala om se segling. Föredraget var mycket uppskattat och ett par dagar senare träffade professorns fru, rektorn för flickskolan, som säger Det var ett mycket upplysande och kunnigt föredrag din man höll för oss. Säger du det, svarar professorns fru. Det förvånar mig att han är så insatt i ämnet, för han har bara gjort det två gånger. Första gången kräktes han och andra gången tappade han mössan. <går> <hör> <hör> Anders Guldberg som är borta från Tyresöld några dagar. Han eh, hälsade till er och beklagade att han inte kunde vara med på den här halvtimmen när vi dokumenterar folkhumorn. Och han... Eh, berätta lite grann om Terjes barbro. Jag blir så besviken när det är inget i Terje och det är Terje själv som eh, svarar att han är ute på sitt eländiga torp där i Sörbland. Men eh, Anders berättar att, att när Terje kom ut från Ica och mötte Dicke eh, som ser att Terje köpte en platta med 23 öl och en burk läsk, så frågar Dicke eh, om det har blivit eh, något fel. Nej, säger Terje. Det är Barbro, hon är helt tokig i <laughs> Jag ska avsluta mitt, min närvaro här med en liten En drömmande man från Skanör på tuttar tänkt mer än man bör. Ju större de är, desto bättre affär. Större de är, desto bättre affär. Ett Han var silikonfabrikör. Ja. Mm. Det är bra med lite poesi. Det var väl den enda limriken. Och ni kära lyssnare, ni är hjärtligt välkomna att uh, skicka limrika till oss. Till mig till exempel ak.sandin snabla tyresoradion.se Du får skicka en slant. Tack snälla Nina. Att Tack du... åter. Skönheten bland odjuren Terje Eng. Peter Dicke och Åke Sandin.